Én is egy ilyen gyors lelkesítős előadást fogok kaptani. Uh, egyiket messze az atomról. Ja, és így már is lehet. Cseles! Jó, én pedig egy annyira bridge beszélek, amennyire csak lehet. Ez körülbelül annyira bridge, mint a Marmite, a Fish and Chips és az ötúrai tea. Ez a Doctor Who. Én igazán nem vagyok nagy rajongó, majd olyan szempontból nem, hogy nem írok se fanfiction-t, se nem öltözök be, e, se, még egy, egy Dr. Hús pólom sincsen. Az egyetlen, amit csináltam, az egy pumpkin, amit faragtam, szóval ennyi, ennyi autoritással fogok most beszélni erről 40 éves sorozatról, ami így indult, ez kezdett 63-ban az eredeti 63 Dr. hú és azóta e, plusz-minusz folyamatosan, apró elbizettel csillaggal folyamatosan fut összehasonlításképpen. Ők ezzel 1965-ben kezdték, tehát ez még annál is régebbi sorozat. Összesen 257 epizód van, ezek közül az epizódok, főleg a régebbiek azok ilyen több részes epizódok, minimum 2, maximum 6-7-8, ez fizikailag a képtelenség végignézni, nézni, tehát én is alig láttam belőle, töredékét láttam. Plusz vannak az apokrif részek, tehát egy 40 éves sorozatnál, Főleg úgy, hogy volt egy szűk éves uh, szünet, egy csomó olyan uh, mű aminek így a kánonban a, a, a szerepe, a status az kérdőjeles. Uh, de a legjobb is érdekez, tehát például a két doktor van, a 90. doktor a TV és a BBC egy másik sorodokban csinálti egy másik 90. doktort. De meg hát, itt... Nem azt nem bent hagyom inkább <gül> bent tudom maradni. Úgyhogy... Uh... <gül> Jó, és akkor most fogom fel, hogy az álványt, <gül> <gül> és most most Mi? Mi a helyzet? Mi? Mi a helyzet? Mi? Mi a az a trükk ebben a sorozatban úgy tudott 40 évig szembolani, hát több mint 50 évig, hogy lecserélték a főszereplőjét folyamatosan. És igazán az a, az a vicces, hogy bele van építve a mitológiájába az, hogy lecserélik a főszereplőjét. A 11. doktor az múlt szombaton mutatkozott be az első részben, az első doktor 63-ban, aztán az volt a trükk, hogy lebetegedett, úgyhogy inkább belírtak a mitológiájába, hogy mivel ez egy ürlény a doktor, aki időt utazik, a telefonfűkőjében uh, át tud alakulni. És ez van a 13 imaginációja, uh, ebből a 11-nél járunk. És hogyha meggondoljuk, nem ez az egyetlen sorozat, aminek bele van építve a történetében azt, hogy le lecseréljék a főszereplőjét. A barátok köszönk kívül, ahol a Tildákat meg a Lindákat meg az időként minden, minden előjel nélkül lecseréljék is egyik napról a másikra, más jön ki az ajtón. Azért van egy James bond is, ahol benne van a mitológiában, mint más játszan. Viszont ezek között, a bondok között nincsen igazán átjárás. Sőt, itt az utolsó bondnál még rebootolták az egész szériát is. Tehát nem elég, hogy nincsen közöttük áttűnés, uh, itt még elő is kezdődött. A Doctor who az a trükk, hogy az összes regenerációja a doktornak, uh, egy személy, csak különböző személyiségek. Uh, sokkal, inkább, sokkal inkább hasonlít inkább a Rex előre. Ahol főszereplő mindig más, viszont meg van magyarázva a mitológián belül, hogy miért más a főszereplő. És igazán ez egy egyetlen sorozottan tudok, ahol ekkora fanszerviszt el lehet érni, hogy itt az első öt doktor egymás mellett él, áll, mivel időutazó, ezért Uh, Akár okay, egy ilyen szituáció, és előfordulhat, hogy minden doktor egy helyen előfordul egyszerre. Igazán még azt kéne, hogy valamelyik mini van, és akkor meglimben, is az az Ultimate Fanservice. De az már mm. sok lenne szerintem. Skull szoknyában. Hát a nem az el tudna el játszani. Uh, és hasonló... Innovációk, és leleményességek vannak, hátrányokból csinálások, igazán ez a sorozatnak az erőssége. Ugye ugyanúgy, a lecserélték a főszereplőt meveteg volt, e, ugyan egy költségvetés hiányból a doktornak az űrhajója, amiben térben és ülőben utazik egy rendőrtelefonfülke. Ami a sorozat indulásakor még értelme is volt, mert voltak az után ilyen telefonkészülégek, amivel direkt a rendőrséghez lehetett e, kapcsolatot hívni, e, meg be lehetett mindenféle embereket. Azóta egyre inkább van a pro egyre inkább büszkék rá. E, eredetileg úgy, úgy tervezték, hogy a doktornak az ő az mindig adaptálódik a, ahhoz a helyszínhoz, vannak, viszont költségvetési javaszok miatt e, megegyeztek abban, hogy egyszer beakadt rendőrtelefonfülkében, és azóta nem tudott átalakulni. E, és akkor ez a formája belül nagyobb. Ugyanígy a, a legeslegfőbb vonosza a Dr. egy, jól látjátok, az a WC kumpa, és az ott pedig egy bot mixer, és ezek a szörnyetegek, amik csak gyűlölni tudnak, és pusztítani, és exterminate, egészen sokáig nem tudtak felmászni a lépcsőn. Aztán az új szériában azt megoldották. Amikor 2005-ben, Folythatják a sorozatot, utána már tudnak lebegni ezek a dálekek, de addig ez volt az egyetlen tuti biztos menekülési útvonal, fel a lépcsőn, illetve le a lépcsőn. Hasonlóan leleményesek voltak a doktornak a, a legvittesebb mindenhonnan, minden, minden forgatókönyv trükkből kivágó szerszámával is, a szonikus csavatmúzeiukkal ami rámutat, hangot ad, és akkor megoldódik a probléma magától. Ennek a készüléke, tehát ennek a, a kelléke az áldal szétesett, úgyhogy a 3. szériától az amúgy 20 dollárért megvásárolható e, játékváltozat használták a sorozaton belül is. A történet az, az alapkoncepció nem igazán változott, annak ellenére, hogy a hangsúlyok eltolódtak. Az alapegyenet az, hogy van a doktor, az a 11 arca, akit láttunk, plusz van mindig útítása, plusz van a telfófrükéje, ami egy új hajó, amiben térben is übébe plusz van a főcímzene, igazán ez az egyetlen dolog, ami ez meg a tardis volt a változatlan eh, idő során. Időként tupidozták, de igazán erről lehet felismerni. Plusz van egy rejtélyes adalék még hozzá. Ők a segítői csomó, tehát mindig segítőkkel utazik, is igazán, a, főleg a történet elején, a régebbi részekben a segítők azok sokkal fontosabbak, mint a doktor, A doktor az így egy ilyen antihős, aki, aki elrontja a szituációt, inkább megjavítja A végén sokkal inkább a doktor körül előtérbe, és a segítői csak ilyen sidekick jellegű Szereplők. Az első doktor az konkrétan egy szóval úgy elnevezhető, hogy fiacská, ez egy egészen, egészen vén ember volt, és nagyon megfiatalodott. Érdekében ez egy ilyen edutainment szombat én is műsornak volt, volt számva, hogy időben és térben tud utazni, az tök jó, mert ha elviszük a múltba, akkor lehet történelmről beszélni, elvisszük a jövőbe, akkor lehet a tudományról beszélni. Plusz, az se egy utolsó szempont, hogy újra fel lehet használni összes művészi eddigi tévéműsorot, legyártott, és amúgy csak a raktárba korosodó díszleteket, mert alacsony a, hát, a költségvetésünk. Azért a kicsit megváltozott a hangsúly, főleg azért, mert lehetetlen széles spektrumot tudta a történetek. Tehát tudjuk váltani a doktor, tudjuk váltani a segítőit, tudjuk váltani a helyszínt, és azt is, hogy mikor játszódunk. Igazából a a kaland része az, ami megmaradt, meg van egy, van egy ö, nagyon brit, ilyen szellemes hangulata. Ö, és főleg az utolsó 9-11-es és talán a 11-es doktornál, 9-10-11-nél, tehát a mostani új szégiában van egy ilyen örök, örök gyerek ö, érzés, hogy ö, meg, meg kell őrizni azt a, azt a, azt a kalandvágyot, azt a, azt a kíváncsiságot. Ö, és alapvetően ez egy ifjúsági sorozat a Torchwood, a felnőtt spin offja de, de ezzel is idősebbeket is megcéloznak ez az örök, örök gyerek hangulatot fenntartani. És igazán most a legjobb pillanat, hogy csatlakozzatok, és ti is nézjétek, és rájöttek, hogy ez a legjobb dolog a szeretett óta, Miután szombaton ez a kezdésnek, elsőre nézés, egészet tenyérben mászó arc vette át a doktor szerepét, viszont az első rész megnézve egészen visszatúl, és szombaton lesz a következő rész és most lesz egy teljes évad, és amúgy megvan, igen, van, van az a 757 epizód, ami lassan csorog le, van egy remek 260 gigás torrent az összes eddigi résszel, amiben érdemes legalább belenézni, ezen kívül, hogy a Blinket, Hogyha nemnézzétek még a kovinká, kezdjétek. És akkor most kérdezzétek meg, hogy ki a kedves doktorom. Igen, az abban ez a válasz, amiben is készültem fel, a kérdés megvolt. A kilenc és a tíz között vacilálok. A kilenc az töményebben menő, viszont a 10 az szerethető.